Рука її тремтіла, і Марія сердилася на свою правицю. А ще, за упокій чиєї дочко, і подивилась на Наталку так гостро й пильно, що та одразу відчула збрехати не можна. Ця жінка вже все знає, більше як я. І Миколиної. Видихнула вона і зайшлася сухим кашлем. А Григорій живий. Повезли до Москви лікувати. Говорив зі мною. Привіт вам передавав. Житиме. А Миколи немає. Цілий день шукали. Не знайшли навіть тіла. Так і залишився на реакторі. Там таке скоїлося. Таке страшне що будуть вивозити і місто, і усі села, і городища. Наталя не стрималася і заголосила. Неголосно, винувато якось по-дитячому, але плачий від того був ще моторошнішим. Федір все зрозумів, голова його впала на стіл, плечі дрібно затремтіли, аж задзеленчав посуд на столі. Нарізаний хліб роз'їхався з полумиска. Горілка з його чарки вилилася і потекла на підлогу. Десь біля птахарні пролунало серед ночі два постріли, і їхня луна, влетівши у розчинені двері, довго шастала по хаті мировачів. Цокання настінного годинника раптом стало гучне, наче забувають цвяшки у віку домовини. Забувають нервово поспіхом, щоб швидше докінчити справу. Марія осіла на стільці і стала маленькою, як дитина. Крутення виборсилося з фуфайки і попід стіну поповзло до порога. Марійні очі утупилися у фотокартки роду мировичів. Обличчя синів, чоловіка, дочки, невісток, онуків пливуть і пливуть перед нею, ледь встигаючи усміхнутися чи запечалитися. Вона вже не може їх розпізнати. Такі вони всі схожі і однаково рідні. Наче вся родина найняла оте, Чортове колесо, яке бачила в місті, повсідалося у люльки. І колесо котиться і котиться кудись. А куди? Куди? Обличчя розмиваються, щезають, щоб з'явитися знову очі, губи. Іванові, Миколині, Сашкові, Дарчині, Григорієві, унуків. Вона – тільки вона чує їхні голоси у тиші хати. «Мамо, їсти хочу!» А я тата бачив на мотоциклі з якоюсь тьотою. Вступив до інституту, буду жити в Москві. «Не сваріться, мамо, женюся!» «На Людмилі, ми вже побралися, треба тільки розписатися і весілля справити». «Бабуню, у мене штани розірвались на коліні!» І що вони розірвалися? Від мене мавра втекла. От і не піду качок з річки заганяти, бо ви мене Сашкою називаєте. Я Олеся. Не піду. У Руслана зубчик випав. Він мені його подарував. І чого ви мене так не любите, мамо? Я ж не вішалася на шию Миколі. Він би втопився, якби я не вийшла за нього. Пожаліла. Марія встає, і голоси затихають. Пом'яни, дочку Іване і Миколу. Знову пролунало два постріли, але вже ближче, десь на краю села. Та й мене можеш поминати. Вже можна. Не ображуся. Ривуть вертольоти над містом, промацуючи собі прожекторами дорогу з берега річки до реактора. На єдину мить завмирають над полум'ям, скидають свій вантаж, вогонь ледь осідає і спалахує знову. Зловісно. Хижо. Від Відревище моторів дзигонять шибки у вікнах, обсипається цвіт за брикос. Світяться вогні в усіх квартирах. Здається, що місто напружилося до краю. Буде евакуація чи не буде? Коли? Наскільки? Чому нічого не сповіщають? Кімнатні гучномовці увімкнені на усю потужність, щоб не прогавити оголошення. А вони мовчать. Київська траса, починаючи від мосту, запруджена автобусами – що вишукувалися в колону один за одним. Вони стоять тут з вечора, але десь там, кажуть, аж під самим Києвом валка все доточується і росте, утворюючи затори. Збилися у гурт водії, курять, ледве стримують напружені чеканням нерви, лають начальство і автоінспекцію. Їсти хочеться, і куриво скінчилося – по пачці прими видали б за шкідливість. А, до жену ще дадуть. Кажуть, який будемо вивозити, а куди? Завгар набрехав нам. Ніби чан зі спиртом стоїть серед міста, підходь і пий скільки хочеш. Автоінспектор подає горілку, щоб запити, бо води нема, заражена. Стоїмо, а рентгени хапаємо. Подарунок жінці привезу. Імпотент, та ще й лисий. Вітер у штанях і на голові. Як не було ні там, ні там, не прибуде. Скільки я сюди на рибалку і на гриби приїздив, все пропало. Ой, хлопці, в животі борчить, це не воно, мабуть, радіація. Чого вони теляться? Тих у місті нас тут тримають. Сигналячи і застережно блимаючи світлом, повз гурт водіїв промчала туди, на Київ, проти руху, Зелена Волга, за бампер якої зачепився вирваний з лісовий кущ калини, і волочиться по землі. Водії помітили, що за кермом жінка, і поруч теж молодиця. «На задньому сидінні клумаки й діти. Дві стервеги жимонули».